פרק י"ד וידע יואב בן צירויה כי לב המלך על אבשלום וישלח יואב תקועה ויקח משם אישה חכמה ויאמר אליה התאבלינה ולבשינה בגדי אבל ואל תשוכי שמן והייד כאישה זה ימים רבים מתאבלת על מת. ובאת אל המלך ודיברת אליו כדבר הזה. ויאסם יואב את הדברים בפיה. ותאמר האישה התקועית אל המלך. ותיפול על אפיה ארצה ותשתחו. ותאמר הושיע המלך. ויאמר לה המלך מה לך? ותאמר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 עלי אדוני המלך העוון ועל בית אבי והמלך וכסאו נקי. ויאמר המלך המדבר אלייך והבאתו אלי ולא יוסיף עוד לגעת בך. ותאמר יזכור נא המלך את אדוני אלוהיך מהרבת גואל הדם לשחט ולא ישמידו את בני ויאמר חי אדוני אם יפול מסערת בנך ארצה. ותאמר האישה, תדברנה שפחתך אל אדוני המלך דבר. ויאמר דברי. ותאמר האישה, ולמה חשבת כזאת על עם אלוהים? ומדבר המלך הדבר הזה כאשם, לבלתי השיב המלך את נדחו? כי מות נמות וכמים הנגרים ארצה, אשר לא יאספו, ולא יישא אלוהים נפש, וחשב מחשבות, לבלתי יידח ממנו נידח. ועתה, אשר באתי לדבר אל המלך, אדוני, את הדבר הזה, כי יראוני העם, ותאמר שפחתך, אדברה אל המלך.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 ואדוני אלוהיך יהי עמך. ויען המלך ויאמר אל האישה, אל נא ממני דבר, אשר אנוכי שואל אותך. ותאמר האישה, ידבר אדוני המלך. ויאמר המלך, היד יואב איתך בכל זאת? וטען האישה ותאמר.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 לדעת את כל אשר בארץ. ויאמר המלך אל יואב, הננה עשיתי את הדבר הזה, ולך השב את הנער את אבשלום. ויפול יואב אל פניו ארצה וישתחו, ויברך את המלך, ויאמר יואב, היום ידע עבדך. כי מצאתי חן בעיניך, אדוני המלך, אשר עשה המלך את דבר עבדיך. ויקום יואב, וילך גשורה, ויבא את אבשלום ירושלים. ויאמר המלך, ייסוב אל ביתו, ופני לא יראה. ויסוב אבשלום אל ביתו, ופני המלך לא ראה. אוך <אז> אבשלום לא היה איש יפה בכל ישראל להלל מאוד, מכף רגלו ועד קודקודו לא היה בו מום. ובגלחו את ראשו, והיה מקץ ימים לימים אשר יגלח, כי כבד עליו וגלחו, ושקל את שיער ראשו 200 שקלים באבן המלך.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 ולא אבה לבוא. ויאמר אל עבדיו, ראו חלקת יואב אל ידי, ולא שם שעורים. לכו והציתוהה באש, ויציתו עבדי אבשלום את החלקה באש. ויקום יואב, ויבוא אל אבשלום הביתה, ויאמר אליו, למה הציתו עבדיך את החלקה אשר לי באש? ויאמר אבשלום אל יואב, הנה שלחתי אליך לאמור, בוא הנה, ואשלחה אותך אל המלך לאמור, למה באתי מגשור, טוב לי אני שם, ואתה אראה פני המלך, ואם יש בי עוון, והמיתני. ויבוא יואב אל המלך, ויגד לו, ויקרא אל אבשלום, ויבוא אל המלך, וישתחו לו על אפיו ארצה לפני המלך, ויישק המלך לאבשלום.